Kalau oh, Ustaz, bolehkah kita mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak termajlis dan mengambil ilmu dari Ustaz yang sudah bergaul dengan pengajar izbi walaupun dia belum ditahadir ulama, tapi kita sebagai sebagian dari kita mengetahui dengan sebenar-benarnya apakah orang yang akan tersebut termasuk yang menebar kitnah kan ibn ala'alaikum Allah tahu itu ada dua macam atau lebih tepatnya dua sisi Kata Sheikh Nawa mengetahui kejadiannya dan mengetahui ilmunya. Sehingga kalau kamu mengetahui kejadiannya dan kamu merasa kurang ilmunya, sampaikan pada Ustaz Tiada orang berbicara. Tidak semua orang berbicara akan menjadi kacau nanti dunia. Baratul Wafiq. Jadi kadang-kadang orang tahu dari satu sisi. Bahkan orang yang punya ilmunya, tapi tidak tahu. Bagaimana dia menyampaikan fatwanya. Dan itu dinukil oleh Ibn Upayim wa'amahullah. Dalam kitabnya Iqlamul Muakqai. Bahwasannya syarat. Untuk memutuskan suatu fatwa. Mengetahui kejadiannya. Dan mengetahui ilmunya. Secara seragam. Jadi orang itu harus alim. Di dua sisi ini. Tahu? Betul? Bukan ragu-ragu. Bukan katanya-katanya-katanya. Tapi betul-betul terbukti dengan yakin Yang kedua Dia tahu ilmunya Ini dia alih Maka kalau dia tahu kejadiannya dan sebagainya Tapi dia tidak tahu ilmunya Atau masih pas-pasan atau masih belum mampu sampai kepada yang lebih beri Sehingga Mereka yang akan berbicara Adapun hukumnya Adapun hukumnya Memang demikian Disebutkan dalam tidak satu kitab Sekian banyak Menyatakan kalau melihat seseorang Berjalan bersama ahlul bid'ah Maka peringatkan dia Kalau setelah diperingatkan dia Tetap bersamanya Maka samakan dia Dengan orang tersebut Hukumnya memang seperti itu Mohon penjelasannya Apa mengertian Hizbi Apa ciri-cirinya Bagaimana supaya tidak terlumus Kita akan tidak Hizbi ya terkalau baik pun ada berbagai macam bentuknya tetapi intinya adalah tidak menghukumi berdasarkan qaulullah Allah qaular rasul tidak menghukumi dengan ucapan salah tidak mengucupi dengan bimbingan para ulama tetapi dengan hizibnya apakah hizibnya dalam artian pokoknya pokoknya apa kata faqulan jadinya hizbiyah juga atau kalau bukan tokohnya, grupnya misalnya ada nama partainya partai apa, partai apa jadinya hizbiyah menilai berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan pribadinya atau kelompoknya atau tokohnya ini hizbiyah, sehingga kita jangan memutuskan sesuatu dengan semua itu Kembali kepada sunnah Dengan bimbingan para ulama Enam Apa ciri-cirinya Bagaimana sudah tidak terumus Ini satu daurah sehari insya Allah Perlu ada daurah Tentang apa itu hezbiah Mana hezbiah Insya Allah satu saat Apa nasihat antum kepada Radio Syar Tauhid yang masih menyiarkan asasid pendukung Sadul Qarnain seperti Sad Ali Basuki, Sad Cahyo, Sad Ayyub, Sad Abdullah Syaharani, Sad Terwey Sad Haris Aceh, Sad Abdul Bah Siapa tersisa? Adik Mbamu Sokut Adik Mbamu Sokut Saya sedang nasih hati beberapa perkara intinya adalah tentang Duh Kormennya. Alhamdulillah Beliau-beliau bisa memahami Apa yang saya maksud Tinggal kita lihat Adapun Usut-usut tersebut Saya tidak menganggapnya sama Saya memperingatkan Apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Rodi Bang Tulkarni Dan saya berharap Kalau mereka-mereka itu Mahu Memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Oke. Apakah sekarang atau besok atau setelah pertemuan perlu dengan Syekh Kita lihat. Jangan terburu-buru. Apakah benar kalau Ustaz Lukman itu mata-mata IM Khuludun 'aazakum wa yang pernah Bicara seperti itu kan Syekh Rabih. Menelihat. Tetapi setelah beliau paham Bahawa ketika lupan bertanya dengan sekian pertanyaan. Ternyata perkara yang titipan. Dari Panglima Laskar Jihad. Dan kelihatan seperti perjalanan berikutnya. Semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal. Apa terakhir beliau bilang kepada Syihazul Sobi dan lain-lain. Jangan menang ke, ke dalam komen. Datang menunggu Tzad Luqman. Oman ma'ah. Alhamdulillah. Ini tazkiah. Tiga-tiga tazkiah. Dan berarti mencabut ucapan beliau yang lalu. Enam. Bagaimana menyikat tulisan Ustaz Abdul Barat Tentang politisi dakwah yang ditujukan Kepada Ustaz Luqman Sudah saya bantah Atau lebih halusnya Saya luruskan nah, Sudah saya luruskan Dan sudah tersebar Masya Allah ucapannya Cepat sekali Jam 3 malam saya nulis Subuh sudah kemana-mana Nah, Dan itu semalam subuh saya tidak tidur Barakamu'alaikum bagaimana sikapnya terhadap pernyataan Ustaz Abdul Mu'tish bahwa Syarlahman tidak terdimu kajian terbaru di Masjid Ammar ya yang kecolongan syar tahwid menyarakannya nah yang dikatakan bahwa sunnah ustaz, ustaz tersebut termasuk Ustaz Muhammad asy adalah kalau tidak ada rutanakhar terjadi nah masyaallah nah, pada dia ngaji sama mana dulu tutup dengan tahu mengapaalan hadis-hadis Allah di naya. Saya lihat tidak ada yang perlu dibantah kalau seperti ia. Orang awam pun tahu bahawa ceritanya tidak ada sama sekali isinya. Jelas. Semuanya nanti ada bukti buktinya Nanti ada bukti-bukti. Bukan ini macamnya. Bukan ini macamnya. Ya nanti aja ya, kan sudah ada majlis di sini baru kita bantah hujah-hujan ini bagaimana kami itu. Kalau belum ada di sini apa yang mau dibantah? Kami punya bukti putihnya, tapi bukan di majlisnya. Sambil saya akan bertanya Afan Ustaz mohon membimbingannya bagaimana Mencikati Fatwa Syekh Rabi tentang Ustaz Zul Bagaimana telah diketahui bahawa Ustaz Zul sudah menulis surat terbuka terhadap Syekh Rabi Dan beliau menjanjikan akan Menghadap Syekh Tapi sampai sekarang Ustaz belum juga menghadap Syekh Ada sebagian ikhwan Yang menyatakan agar kita diam Nah diamnya bagaimana yang tepat dalam menyikapi hal ini Ada itu berarti yang menyebar Yang menyatakan bahawa kita menunggu Hasil dari pertemuan Dulkornen dengan Syekh Robi Saya katakan Pertemuan Dulkornen Dengan Syekh Robi sudah berkali-kali Dia sudah melaporkan sekian masalah Apakah sendiri atau bersama Atau langsung atau tidak langsung Apakah langsung ke Syekh Robi Ataupun ke Syekh yang lain Kemudian Syekh yang cerita Ke Syekh Robi Apakah kesehatullah, apakah keseh muda kali, bapa keseh yang lainnya, semuanya satu ya. kejahatan. Sehingga ketika Sheikh berbicara dengan tegas seperti itu, laab taklui. Apakah kemudian kita katakan bahawa Sheikh terburu-buru? Mustahil, terburu-buru, belum mendengar dari dua belah pihak. Ini ucapannya itu karena di surat terbuka. Ya, lebih tahu kalau mendengarkan dari pihak yang lain, Menerima kasihMu sudah mendengarkan dari dua belah pihak bertahun-tahun, bukan baru kemarin kasusnya sudah lama. Enam, anak berharap, anak berharap, anak berharap, tapi. Ini yang terjadi Ustadz kok cepat berubah Di Surabaya memuji Kok tiba-tiba di Broker atau mencerca ya. Saya katakan sebaliknya Jatuh saya yang paling lama berubah Saya mengetahui berita-berita Tentang Ustadz dulu itu berkali-kali Banyak Tapi saya sabar Ini beritanya tidak jelas Ini saya belum ambil sebagai bukti kalau dia begini begitu. Belum sampai, dan saya masih terus kumpul-kumpulkan. Kumpul. Sampai ketika saya berbicara baru saya berbicara. Berarti justru yang paling berubahnya paling lama. Ada pun yang lain sudah berbicara tentang dokumen sudah lama. Iya kan? Lebih dulu dari saya. Jadi diamnya. Adalah berpegang dengan ucapan Syekh Rabi Sampai ada berita berikutnya Kan begitu Ucapan itu yang diucapkan oleh beliau Bukan ucapan Yang tiba-tiba Kau si berita bukan. Tapi apa yang sudah bertumpuk sekian banyak Berita lagi, berita lagi Berita lagi, berita lagi Sampai pada puncaknya kemarin Sehingga Konegulan Azam oleh kita harus membuat Kepada Syekh Rabi Rasulullah bersabda berulang kali bahawa beliau adalah seorang yang berpengalaman dan dia punya mempunyai pengalaman yang banyak kerana beliau lebih tua daripada kita. Albarakah, saya akan berikum pada orang yang besar karit. Nah, Rasulullah beliau bukan orang yang istiqamah, bukan orang yang terburu buru. Sehingga kita terima fatwa itu, dan kita terapkan sampai ada berita dari Syeikh atau ada berita berikutnya Imma Yusufid menetapkan atau merubah atau atau atau Allah taala alam, sehingga bukan menunggu itu kemudian kita tidak berpegang atau tidak mengambil nasihat Syeikh. Bagaimana menikmati pihak yang selama ini Diketahui dekat dengan sedul dan bahkan Turun tangan membelah dalam tulisan internet Serta mementurkan pihak lain Bagaimana menikmati orang-orang tersebut Mohon bimbingannya Ustadz Dan implementasi Bagi kami yang tinggal di Depok Apa yang lainnya Apa yang implementasi itu Hah? Ya, Penerapan? Kamu sudah terbukti Bahwa dia mendukung untuk Masa kita tetapi sama dengan dokumen. Tapi kalau belum Kita berharap Ima dengan pembicaraan Dengan nasihat Atau kalau tidak mampu biar ustaz yang Menasehati Berbicara Nah Untuk bisa sampai mengetahui hadis Kemudian mengamalkannya Apakah perlu mempelajari Dursul Arabiyah sampai tingkat tinggi Tingginya seberapa Sebab Selain, Kata para ulama Bahawa yang namanya Ilmu Nahu Bapak Arab Itu seperti garam Secukupnya saja Kalau kebanyakan kaksinan anam, anam garam tinggi Secukupnya saja cukup. Artinya secukupnya kamu bisa memahami Quran Mushola cukup. Ngapain sampai belajar Al-Qur'an Al-Karim ya? Belajari bagaimana membuat sihir-sihir. Akhirnya pulang dari Mesir jadi pengarang novel. Novel bahasa Arab tu. novel bahasa Arab besar dia. Ahlinya. Ingat cukup. Pelajari saja. Secukupnya. Tak pernah ditentukan. Dalam urusan masak-masak itu, garam tidak pernah ditentukan. Yang lain ditentukan. Ini setengah kilo, ini seperempat, ini tiga siung. He. Nanti pas garam secukupnya. He. Tidak pernah ada garam sekian itu ada. Selalu secukupnya. Nenang. Karena kamu bisa merasakan sendiri. Oh sudah, bisa memahami cukup. Nenang. Lepas tinggi-tinggi seberapa sih? Tidak tahu. Dalam kitab Salahuddin Maqbul Ahmad Siapa itu? Saya tidak kenal Menulis kelompok siyah yang menderat Itu Az Zaidiyah Fiki mereka mirip dengan fikir Ahli Sunnah Mereka seperti itu Ustaz Zagallahu alaihi Kalau yang dimaksud Zaidiyah itu Al-Hadawiyah yang sering dinukil oleh uh, Imam San'ani Al-Musharah Itu Sudah banyak yang lemahnya. Apalagi Zaidia sekarang Yang hampir semua yang mengaku Zaidia Terutama di Yaman, Itu mencerca sahabat Padahal mengaku Zaidia Artinya mengaku Zuyun Di sana Itu sudah rafil Kalau Zaidia tidak mencerca sahabat Kenapa apakah syekh Abdul Al-Maududi dan sunnah kana taala pembela muhaddis atau ia seorang modalislah pula dalam mempertahankan pernah membela muhaddis siapa ya, karena dinaz Abdul Maududi progres rumus dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang khususnya selain hizbia ikhwaniahnya juga dia Pencerca beberapa sahabat dalam beberapa bukunya enam Allah lauk tulen atau pemindah tulen cukup dia menyimpang, tidak perlu harus harus tulen satu permasalahan menyimpang maka sudah cukup ini siapa ah. mencerca sepatut besar para sahabat ini dah mencerca is aja satu Mak Aishah yang dia katakan facus yang rendah, sahabat Abu Bakar kemuliaan, Umar, gimana kira-kira menurut khabar kalian? Mendinginnya pemining itu. Enggak ada yang mendidik dua peratuanya syarh, peratuanya dua menyimpang pada keluar itu. Apakah fenomena munculnya habib-habib sudah mengarah kepada kesirikan? iya, bukan mengarah, sudah cerumus dalam kesirikan. Nah sebahagian mereka mengajarkan untuk takdimul kubur untuk tawassul mengajarkan untuk meminta pada kuburan-kuburan mereka kuburan-kubur mahabib dan sebagainya itu sudah sudah mengajarkan kesyirikan barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi